«Давай, не скромничай! Твій попередник не забував про своє право!» Після виступу дома самодіяльні артисти побували з концертами ще й у кінських роздорах, у пішнянах і великих плесах, і заробили гроші на фарбу для даху, на штори і завісу. А стільці для зали Микола вибив у відділі культури по кошторису. «Сто шістдесят віденських стільців!» Захарастив ними всю гримувальну кімнату під саму стелю. «Пора вже, Миколу, заходжуватися нам коло хати», – сказав якось дід Терешко. «Заждіть, дідусю, одмовив Микола, – хай дужче потепліє. Хто ж вам полізе так рану в заміс?» Та не через це зволікав Микола з хатою. Уже б можна було і підготовлятись до будівництва, завозити глину, пісок, копати яму для замісу, але були в Миколи на ці перші погожі дні свої плани. Якось прийшов він у клубі з лопатою, коли ще тільки сіріло на дворі, відімкнув двері, повитягав ослони під клен, вимів солому і почав копати в залі долівку. Зняв один штих, потім пішов знімати другий. Навидалась калина і у долоні сплеснула. «Миколу Платоновичу, що це ви надумали? Хочу зрівняти оці амурські хвилі». І оце ви не вергали стільки. Якщо вже не думали таке робити, попросили б зиплекопів у Сагайдачного. Йому зараз не до клубу, в нього ферми, он поля, а я й сам помаленьку впораюсь. Ну, хоч би ж мене були покликали. Я зараз вам поможу. Не турбуйся. Тут ще й на твою долю роботи вистачить з головою. Коли треба буде, я покличу, а зараз йди додому. І далі копав. До обіду він пройшов два штихи, Вигріб на двір усю землю. Завернув до клубу голова сільради Дайнеженко. Побачив ямище на весь зал, сухо спитав. «Хто тобі дозволив руйнувати громадську споруду?» «Я сам собі дозволив». «Для чого?» «Не бачите хіба? Вирівнюй підлогу». «Хай би вона стояла така, як була», – невдоволено сказав Дайнеженко. «Тепер план по кінофільмах зірвеш». Я за два тижні впораюсь, мені в вашу конячину привезти глини, попросив Микола. А ключів від сейфа ти не хотів би? скривив своє дрібненьке обличчя Дайнеженко. Просив Сагайдачного. Микола пішов до голови. Петро Михайлович спочатку його не зрозумів, думав, що Микола просить людей і навідріз йому відмовив. Не треба мені людей. Я сам маю руки, підняв Микола свої широкі музулясті долоні. Дайте коней привести глини й полови. «Подок на 4. «Ну, це можна, тільки не хапайся за все сам. Калину підключи до діла». «Калина вже набивалась допомогти, та я прогнав». «Не на жіночі руки така робота». «Жалієш», глянув на нього Сагайдачний. «Жалію». «Ну, це твоє діло. Коней бери. Мої бери. Ті, що в прольотці. За сьогодні вправися. Ну, з головою. А ти рішучий мужик». Раптом посміхнувся Сагайдачний. «На хату треба буде привезти, скажи, не соромся». «Ну, давай». Глинище було недалеко, і за обід Микола двічі обернувся. Він зібрався й у третій їхати, але тут його перехопили на подвір'ї калина зі своїм малим. «А зайдіть, Микола Палатоновичу, сказала вона, я вам обід принесла. Оце придумала. Сідайте отут у холодочку та їжте». Калина стояла проти коней, звівши на нього ясне обличчя. Він зустрівся з її лагідним, турботливим поглядом, і щось таке сталося з ним, наче десь там, у грудях, якась крижинка відтанула. Він зіскочив з воза, слухняно пройшов за калиною в тінь клена, сів на ослін. Калина вийняла засмале гаряче горнятко з борщем і цілу гірку теплих картопляників дерунів. «Оце так придумала. бурмотів Микола зі смаком тьопаючий борщ, запашненький, з квасолею, зам'ятий молодою цибулькою. Оце борщ. Букет здоров'я». «Микола помагав варити», – щасливо засміялася Калина. Хлопчик Миколка стояв проти Миколи, дивився на нього сірими маминими очима. Микола підморгнув йому, і хлопчик засміявся. Він був убраний у чистеньку білу сорочку і штанці з вицвілого хабе на підтяжиці. На прихваченому вже весняним сонцем русявому чубчику сиділа пілоточка з важкою солдатською зіркою. Микола наче вперше побачив калиненого хлопчика. Так його роздивлявся. «Миколко!»